267. Asimilarea și reinterpretarea tradițiilor precreștine, regalitatea sacră, cavalerii. Pentru majoritatea triburilor germanice, regalitatea avea o origine și un caracter sacru. Întemeietorii dinastiei descindeau din zei, mai ales din Odan. Norocul regelui era dovada prin excelență a naturii lui sacre. Suferanul însuși celebra sacrificiile de recoltă și de izvândări în război. El era un intermediar carismatic între popor și divinitate. Părăsit de noroc, adică de zei, putea fi detronat sau omorât, cum s-au întâmplat în Suedia cu Domaldr în urma unui șir de recolte dezastruoase. Chiar după convertirea la creștinism, genealogia suveranilor, adică apartenența lor la seminția lui Odan, a păstrat o importanță hotărâtoare. Ca și în alte părți, ierarhia ecleziastică se va strădui să integreze aceste credințe în istoria sfântă a creștinismului. Astfel, anumite genealogii regale îl proclamau pe Odan, drept fiu al lui Noe, născut în arcă, sau urmași descins dintr-o verișoară a fecioarei. Regii căzuți în bătălie, chiar regii băgâni, erau asimilați martirilor sfinți. Suveranii creștini au păstrat cel puțin în parte prestigiul magico-religios al strămoșilor lor. Ei atingeau binecuvântând semințele viitoarelor recolte, își puneau mâinile pe creștetele bălnavilor și al copiilor. Ca să descurajeze venerarea movilelor funerare regale, suveranii au început să fie îngropați în biserici. Dar cea mai originală revalorizare a moștenirii păgâni a fost atribuirea titlului de Cristus Domini, uns al Domnului. gele devine astfel inviolabil, orice complot împotriva persoanei sale este socotit un sacrilegiu. De acum înainte, prestigiul religios al suveranului nu mai derivă din originea sa divină, ci din încoronarea sa, care îl proclamă usul lui Dumnezeu. Citez. Un rege creștin este trimis al lui Hristos în mijlocul poporului său, a citatul, afirmă un autor din secolul al XI-lea. Citez. Prin înțelepciunea unui rege, poporul ajunge fericit, bogat și triunfător, încheie citatul. În exaltarea unsului lui Dumnezeu se poate recunoaște încă vechea credință păgână. Totuși, în nu mai stă decât ocrotitorul consacrat al poporului și al bisericii. Funcția sa de mediator între oameni și Dumnezeu este exercitată de aici înainte de autoritatea ecleziastică. Un proces analog de influență și simbioză se poate urmări în ce privește cavaleria. Tacit descrie pe scurt inițierea militară la vechi germani. În mijlocul luptătorilor înarmați, strânși cu toții la oaltă, una din căpetenii sau tatăl, remite tânărului luptător scutul și sulița. Încă din adolescență, el se antrenează cu un socitor, Comites, conduște o căpetenie, Princeps, dar numai în urma acestei ceremonii colective tânărul este recunoscut luptător și membru al tribului. Pe câmpul de luptă, adaugă tăcin, este rușinos pentru un conducător să fie întrecut în vitejie. Iar pentru tovară și săi este rușinos să fie mai puțin vitește decât conducătorul. Cel care supraviețuiește unui princeps și se retrage de pe câmpul de luptă se dezonerează pentru toată viața. Așa părea că este datoria sfântă a oricăruia din tovare și săi de luptă. Citez. Căpeteniile luptă pentru victorie, tovare și luptă pentru căpetenia lor. Închei citatul. În schimbul acestui sacru serviciu, căpetenia le asigură hrană și echipamentul de luptă și le oferă o parte din prada cucerită. Această instituție s-a păstrat după convertirea triburilor germanice la creștinism. Ea stă la baza feudalismului și a cavalerismului. Nota 5 Feudalismul poate fi definit ca o asociere a vasalității cu fieful, adică veniturile unui teren administrat în numele seniorului. Închei nota. În 791, fiul mai mare a lui Carol Magnul, care nu avea decât 13 ani, a primit de la tatăl său spada de războinic. După 47 de ani, Ludovic îi acorda la rândul său, fiului său de 15 ani, armele virile, spada. Așa a început învestirea, ritual inițiatic specific cavaleresc. Este dificil de precizat originea acestei instituții, care a jucat un rol considerabil în istoria militară, socială, religioasă și culturală a Occidentului. Oricum, cavaleria n-a putut să-și dobândească forma sa clasică decât după introducerea în Franța, în secolul al IX-lea, a unor cai înalți și stoliți în stare să poarte cavalerii în armură, catafractii. Deși virtutea esențială a cavalerului fusese de la început loialitatea față de seniorul său, orice cavaler mai trebuia să-i ocrotească pe sărați și mai ales să apere biserica. Nota 6. Roland era considerat eroul prin excelență pentru că respectase necondiționat cu prețul vieții sale legile vasalității. Închei nota. Ceremonia investirii comporta binecuvântarea armelor, spada era pusă pe altar, etc. Dar așa cum vom vedea, influența bisericii, mai ales din secolul al XII-lea, devine cu adevărat importantă. După o perioadă de ucenicie și de încercări, mai lungă sau mai scurtă, se proceda la ceremonia publică a investiturii. Seniorul prezenta în mod ritualic scutierului armele, spada, lancia, pintenii, cămașa lungă de zale și scutul. Scutierul stătea înaintea nașului sau de botez, cu mâinile împreunate, adesea îngenuncheat și cu capul plecat. La sfârșit, seniorul îi aplica o puternică lovitură cu pumnul sau palma peste gât. Originea și semnificația acestui rit, la cole, sunt controversate încă. Instituția cavalerismului atinge perfecțiunea în secolul al XI-lea și în a doua jumătate a secolului al XII-lea. Declinul începe din secolul al XIII-lea și după secolul al XIV-lea, cavaleria nu mai este decât un ceremonial și un titlu de noblețe. În mod paradoxal, mai ales în perioada aceasta de declin și de cadență, cavalerismul devine obiectul a numeroase creații culturale, a căror origine și semnificație religioasă se lasă ușor descifrate. Instituția sumar descrisă de Tacit avea de sigur o dimensiune religioasă, promovarea tânărului vestea de săvârșirea inițierii lui militare. Loialitatea absolutului față de senior constituia în fond un comportament religios. Convertirea la creștinism a dat loc la numeroase reinterpretări și revalorizări ale tradițiilor ancestrale, dar ea nu a reușit să șteargă moștenirea făgână. În de trei secole, biserica s-a mulțumit cu un rol mai degrabă modest în consacrarea cavalerilor. Dar începând din secolul al XII, la ceremonia se desfășoară cel puțin în aparență sub control ecleziastic. După confesiune, scutierul își petrece noaptea în rugăciuni într-o biserică. Dimineața el se îmbărtășa și când prima armele, tânărul pronunța nu doar jurământul de a respecta codul cavaleresc, ci și o rugăciune. Nota 7. Codul cuprindea, potrivit unor izoare, patru legi. Mesa zilnică, sacrificarea eventuală a vieții sale pentru sfânta credință, ocrotirea bisericii, apărarea văduvelor, a orfanilor și a săracilor. Alte versiuni adaugă că un cavaler trebuie să ajute doamnele și domnișoarele care au nevoie de sprijinul lui să onoreze femeile să le apere dreptul. Închei nota. După prima cruciadă, două ordine cavalerești au luat ființă în țara sfântă, fiecare având rolul de a-i apăra pe pelerin și a-i îngriji pe bolnavi, al templierilor și al ospitalierilor. De acum înainte, unii călugări adăugau la educația lor religioasă și o instruire militară de tip cavaleresc. Antecedente ale ordinelor religioase militare se pot găsi în războiul sfânt al musulmanilor, în inițierele, în misterele lui Mitra și în limbajul și metaforele ascetilor creștini care se considerau soldații unei miliția sacra. Ta trebuie ținut seama și de semnificația religioasă a războiului la vechi germani.